Polemika piztu da, irunen, ba, berdintasune plana dela eta besteak, beste adirazpenak, prentxaurrekoak eta denetarik entzun da, baina Irungo bilgune feministari gezurti bezala gelditzea etzaio ere atxegin eta onartezintzat e, jotzen du. Guztia jarraitu dugu antxeta irratian, baina berriz ere hitza eskaintzen diogu e, ba, irungo bilgune feministari gurekin dugu e, Oiana Jorente. Kaixo, Oiana? Kaixo, kaixo. Beraz, bueno, aipatu bezala, joan den astean prentxarreko bat esken zenuten irungo udaletxeak berdintasun plana nola gauzatu nahi izan duen e, salatzeko, e, maite kruzadok egin ditu eta baita Jos Antonio Santano, alkate... Denak ere, eh, beti ere gainera, esango eh, diego entzuleri, berdintasunplan horretan eh, nola ez alardeak berak sortu duela ez da bai da, berdintasunplanetik eh, kendu dute, gizarte gaia dela aipatuz eta zuek heldu nahi dio ez dute ez da? Bai, eldu nahi diogu alarde gaiari, menean, bereziki gure esanlaketa da, eh, apartartze prozesu bat egin zuten eh, eh, berdintasunplan egiteko, parte hartze prozesu horretan elu kontratatu zuten e, prozesu hori egiteko, eta berak kateatak ondurien arabera kokatzen zen alardea. Ez da guk sartu nahi dugulat tematu gehala horretan, baizik eta behaiek elkarte bat e, kontratatu dutelan hori egiteko, eta behaiek dia hortan adituak, eta behaiek baloratu dute, alardeak baduela zer esana e, e, perdintasun plan horretan. Horregatik, Guretzako ez da horrein garrantzua e, alardarik tratatzea baizik eta e, prozesu bat egin dela eta hori errespetatzea. Hori da horre, diru bat gaztatu da, diru publiko bat, elu bere lana egintze zan eta elu beraz fundazioak estimatu du irunen, berdintasun planaren barruan joan barduela alardaren gaiak hortarteko ba, e, kendu egin zutela planetik e, eliminatu, ez da? Hori da, zentsuratu, egainera, ipatzen nahi dia, alarde gai alandu lan dala, baina nagian, bertan aipatzen dena ez dela bilguneran, e, ba, e, bilguneran eko lukena, ba, hortaz ere, e, gure ditugu zentsuratu egin da, puntu, puntu horretan ze jasotzen zen ez, ez dakigu, ez dakigu guztoko dugun edo ez, eta kondua da, hori egin dut, zentsuratu, eta ez dakago ukerarik, e, baroratzeko eagokia zen edoetan, ez dugu ezagutzen ere, eta ez guk ez da, bertan partartutan beste erangirek ere. Hori da, ezpimarratuz irungo daletxeak eh e, luzatu zuela, ba, benetan parte hartzailea izan zedin eta bueno, punto polemiko bat iritsi da eta gatazka lehertu da. Ezagita aukera edukidu zuen e, eluiarrekin hitz egiteko, beraien iritzia zein den, berbada ezin dute ere publikok hitz egin. Bai, prinzipiozkuk beiekin kontrastatu dugu kanpaina hau egiterakoan eta de, de, une oro esan dugu eluiarren errua ez dela, gukoak egiko lan bat duela, hortarako kontratatu dutela eta eluillardek dituen konpromesoak udaletxearekin ditu. Horregatikan berak ere finu publiko egin eh ateratako azterketa, baina bueno, beraiek onartzen duta 14. puntu ziala tartean alardea zegola, eta eta guri aurkeztu diguten horretan ez dago. Mm -hmm. Bueno, ikusiko guztionek zertan amaitzen duen, zuek beintzat e, eskatzen duzu zuen hitza entzuna izan dadin eta manipulaziorik e, egoneztadin eta behar bada ere halako zentsurekin e, bukatzeko, ez da? Bai hori da, eta genien bat, orain ahiria esaten, elu berak irungoa, ez dula ezagutzen irungo errealitatea, eta dugu diru publiko bat gastatu aurretik, hoi benetan, baldintza bat, baldin bazan, hori aurretik e, ikertu barko luketela. Elu argi da, ez irungo enpresa bat, minen udaletxeak hori bazekien, e, bere zerbitzua kontratatu aurretik. Baldago, hori ere nahi dugu. Badago atera edo zertan geldituko da kontua? Gure ustez, e, prozesu partartzaile bat egiten nezunean, herriak e, esaten, esaten duena eri kaso egin martzaio eta tartean aditu batzuk horla baloratzen baldin horiten ikustek puntu hori bertan egon. Bardu. Aditu batzuk esaten dutelako, zuk hitz eman diezun herritarrek ere alda diotelako, eta eta azkenan 18 urte pasadera ja alardaren gatazka sizenetik eta pausak eman behar dira eta tartean ere e, e, esaten genuen bezala larun motenetan daideez pesueko gazteriak berdintasun moduan alardenista misto asarituko du ordan guk chalotzen dugu gazeoien ausardia eta eta eredu gixa jartzen ditugu gure alkateren aurrean Badirudi behinzaat belaunaldi berriak e, beste hildo batetik datozela eta hoian azokaipatu bezala prozesu parte hartzaileak mono e, bueno, hitz pompoixoak dira eta gaur egun e, etenenga entzuten direnak baina hori mutur eraino eramatean ba, benetako parte hartzea respetatu egin behar da ezta nos bestela, ber ez egon behartua egitea hori da esaten genuena egin zesaketen lau teknikoen artean berdintasun plana eta horren orren ez genuk ezker esango baina hortara jolasten bali modu zu mm -hmm. ba jolasten zu ba hoyanai orain te irungo algum feministakok idean milesker gurean e, izateagatik eta gertutik jarraituko dugu ikusiko dugu nola bukatzen den kontu hau osoan no, da milesker zu egite matematik